Адже ж прийшла, він обняв її і поцілував. Перший рух її був випручитись. Але зараз же вона припинила сама себе і скорилась його поцілункові. Одному, другому, він радів її несподіваної ласки. Вона це бачила, і нова надія прокинулась у неї. Вона цим... «Не пусти його від себе!» «А я тобі єсти принес! Хочеш? Хадьом!» Вийшли вдвох. На столі лежали пироги, ковбаса, хліб, яблука. Надіючись на здобич, Роман позичив грошою Яруша. «Я тут в одного знакомого харчуюсь, та сьогодні я хочу з тобою обідати, так от приніс того тогосього. Спасибі, моє серденько!» посидали за стіл. Він їв добре. Їй шматок найшов горло та силувала себе їсти. Вона тулилась до його, зазирала йому в вічі, сміхалась. у неї хололи і тремтіли руки. Вона заживала всі хитрощі, на які була здатна, бо це був останній спосіб затримати, вдержити його, зберегти його собі. І зважилася іти до краю. Сьогодні не пустить його, а там, там побачить, що робитиме. Короткий осінній день уже наближався до вечора, як вони пообідали. Як мені гарно, Романочка, що ми вдвох. І будемо вдвох увесь день сьогодні. Адже не прожениш мене, коли я застануся у тебе ночувати. Чого б то я тебе проганяв? Та я такий рад, Жаль, тільки, що не доведеться сьогодні дому ночувати. Уже скоро йти нужно. Чого? Куди? Хазяїн посилає на машину. Надовго. Завтра днем вернусь. Ой, Романочку, як же я буду сама? Не їсти. Нельзя, Левантинко. Хазяїн велить. От велике лихо, що хазяїн велить. А ти занедужав, ти не можеш їхати. Ні, йому тобі з надобності. Довжон їхать, так їдь. Романочко, романочку, голубчику, братіку, не їдь. Застанься за мною, не будь за мною весь день сьогодні, всю ніч. Завтра. Буду весь день і всю ніч. І завжди потом буду. А що завтра, сьогодні я хочу? Вона оббилась круги його, як хмелиночка, зазирала йому в очі, цілувала його, обсипала ласкавими, закоханими словами чарівними, обхоплена непереможним, мало небожевільним бажанням затримати його, не пустити. Її, розпаленій, знеможеній думками голові, здавалося чому що в цій ночі вся сила, аби тільки він сьогодні залишився, аби сьогодні. А тоді вже все, все добре буде. Ніколи, що вона з ним не була така. Навіть там, на селі, у його туманіла голова. Нельзя серце. Когда б можна, я б і слова не сказала. Ну, а тож, ну, ніяким способом. Який ти недобрий. Ну, застанься, Романочку, серденько дороге. Що хоч зо мною роби? Цілуватиму тебе. Милуватиму тебе, тільки не ходи сі «Та вона, що вона, тебе є та ноч, така дорога? Почому?» «Так хочу, хочу, щоб ти ні з ким сьогодні не був, тільки зо мною. Ми такі щасливі, такі щасливі будемо, якщо ти залишишся зі мною всю ніч. І тепер, і потім щасливі будемо». Він пригортав її, цілував, але вирвався нарешті. «Ну?» Нужно йтіть. Вона так і припала до його. Не ходи, не пущу, заставайся зо мною. І цілувала його безліку, селкуючись тими поцілунками, сп'янити його, примусити забути про все, залишитися з нею. Коли застанешся, всю ніч зо мною, буду твоєю, не піду від тебе. А підеш, втечу зараз, всю ніч, тільки всю ночь о всех стольких раз уже сказанных словах всё ничь